Franjevački svjetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije Želimo vam mir i dobro u još jednoj emisiji evo uh, uh, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda Današnju emisiju nazvali smo I Framaši sudio SHKM u Vukovaru. Danas jevo osobito drago što mogu pozdraviti u našem studiju Framaše. Uh, kao prvo bih evo poželjela dobrodošlicu Framašici Pauli Stier. Hvaljena su si Marija, mir je dobro, dobrodošla u emisiju. Mir dobro, uvijek je hvaljen. Uh, evo, moje ime je Paula Štir kako ste uh, Dolazim iz mjestnog bratstva uh, Frame Samobor i uh, trenutno sam studentica na katoličkom sveučilištu, a u frami sam pet godina. Uh -huh. Što te je privuklo u Framu? Pa e, privuklo me, e, najprije su mi roditelji potaknuli da e, pokušam, evo, da se i na taj način uključim u svoju ovaj, zajednicu, crkvenu. E, I na kraju zapravo me privuklo ovaj, tu jednostavnost, ta Franjevačka duhovnost i e, zapravo svi ti mladi koji su toliko e, veseli i koliko zapravo su spremni prihvatiti jedni druge. Mm. Evo, posjećemo uh, više o tome O, o, o Framašima I o Franjevačkoj mladeži A uh, sada bi pozdravila Josipa Tolića Također Framaša On je iz Sestvetske sopnice ja? Evo, hvala Isus i Marija Dobrodošao Josipe Navijek ja pozdravim vama uh, Kao što ste rekli, evo ja sam član Franjevačke mladeži i Sestvetske sopnice tamo obnašam službu predsjednika, ali ono što ne znate, ja sam također i član Franjevačkog svjetovnog reda u Svjetstvojskoj sopnici već... Još bolje. <laughs> da, već evo dvije godine. Kako ovaj, je to moguće? Pa moguće je, Framaši mogu biti istovremeno članovi Franjevačkog svjetovnog reda, naravno da za takav korak ipak treba odluka da se evo, još uzbiljnije, još dosljednije nastoji živjeti franjovaštvo. I to je odmah hipotica, ja mislim, i drugim pramašima, naravno, da se da. ne misli da su Franjevački svjetovni red samo... Samo bakice što mole. <laughs> pa u zadnje vrijeme, ajmo reći, na ovom našem zagrebačkom području to postalo malo, ajmo reći, trend, da se sve više mladih uključuje Franjevački svjetovni red. To mi je naravno osobito drago, jer svi smo mi svjesni da je Frama nešto što nas ispunjava, ali da Frama ima svoj, svoj početak i svoj kraj, da se u Frami ne može biti vječno. Pa ako želiš nastaviti takav život, onda postoji mogućnost da to nastaviš u Franjevačkom svjetovnom redu. I evo, apeliram na sve mlade Framaše koji razmišljaju na taj način da žele nastaviti takav život i nakon Frame, da se pridruže e, OFS-u i da tamo nastave svoj put. Evo, prekrasno, lijepi poziv. I e, naša treš, treća gošća, ali najmanje važna i bitna, bez obzira što smo ju zadnju predstavili, je Tina Kamenčić. Tina, hvaljeni su si Marija. Želimo ti dobrodošlicu u ovoj emisiji. Navijek je hvaljen bio. E, ja sam Tina Kamenčić i također dolazim iz mjesnog bratstva u Samoboru. E, studiram i filozofiju i u našem mjestnom bratstvu vršim službu voditeljica formacije. Uh -huh. Pa si ti onda povela Paulu, jel' da nisi sama? <laughs> da. <laughs> I sama, Bora? Da. Pa evo, kako smo i najavili, tema današnje emisije je Ifra Maši sudio SHKM-a u Vukovaru, a prije nego što krenemo, poslušajmo himnu, evo, ili jednu od himni, što će nam pustiti u režiji. жива с новина да Христова кръжа си добяти Божия ptice птице se kuşnje pone kad ja vi volice ljubavni si samojeje Evo nas poštovani slušatelji, u Slobodi djece Božje, ponovo u studiju sa nasim, našim framašima, eh, Paulom, Josipom i Tinom. Evo kako smo rekli, eh, naslove emisije je ili tema, framaši su dio SHKM a u Vukovaru. Pa evo Tina, molim te, eh, reci nam nešto i o toj kratici, upoznaj nas ukratko, evo kao podsjetnik, iako svi znamo što znači. I nešto i malo i o prvom susretu i kad je organiziran i zašto, evo, kao uvodu u ovu temu. Pa prvenstveno SHKM e, znači Susret Hrvatske katoličke mladeži i podrazumjeva svu hrvatsku katoličku mladež. Znači, ne samo rimokatoličku, već i grkokatoličku i održavaju se u pravilu svake dvije godine. Evo, od posljednjeg susreta u Dubrovniku do ovoga je prošlo tri godine zbog svjetskog dana mladih u Krakovu koji se održao prošle godine. Međutim, prvi susret je bio 1996. godine u Splitu. Od tada se održao još u Rijeci, Osijeku, Šibeniku, Puli, Varaždinu, Zadru, Sisku i Dubrovniku. I ovo je već deseti jubilarni. Osim što se održavao u Hrvatskoj, održavao se čak nekoliko puta i u Bosni i Hercegovini. I na ovaj susret dolaze ne samo mladi, kao što sam već rekla, sa područja Republike Hrvatske, već mladi spo, sa područja BIH, ali i bilo kojih hrvatskih misija u svijetu. Primjerice iz Njemačke, Austrije i tako dalje. nažalost raseljeni smo. Pa, rati i ostali povijesni faktori su učinili svoje, ali ovo je jedan zaista divan način kako se mladi katolici mogu jediniti ponovno. I biti zajedno. Da, u Kristu. Pa evo, na koliko ste susreta e, sudjelovali i koja su vaše iskustva, evo Josipe, e, mislim da si ti na najviše susreta sudjelovao. Tako je, da, evo, ovo će mi biti e, četvrti susret, ovo mi je četvrti susret, e, Iskustva su uvijek e, ljepa, uvijek se rado sjetim tih, tih susreta. Na prvom sam bio još prije sedam godina u Zadru. E, kao i svakoj osobi koja odlazi na takve susrete, prvi susret je uvijek nešto posebno. Kad vidiš toliko mladih ovaj, na jednom mjestu okupljeni oko Krista sa istim ciljem, e, pamtim tu pozitivnu atmosferu koja je bila unatoč vremenskim prilikama i neprilikama koje se, evo, mnogi će se naši slušatelji sjetiti, jako, jako često i brzo izmjenjuju na takvim događanjima. Ali, e, iako je na početku bio, bio, bilo nešto lošije vrijeme, na kraju se ovaj, tijekom dana ono razvedrilo i baš za vrijeme središnjeg ovaj, misnog stavlja je bilo jako lijepo sunčano vrijeme. A i naše raspoloženje je, ovaj, ajmo reći tako, je raslo kako se je vrijeme popravljalo. E, bio sam dvije godine nakon toga i u Sisku Evo nekako mi je uspomena koja mi je ovako naj, naj, najjače ostala uh, u glavi, ta, ta velika, velika kolona mladih koja je krenula iz centra grada prema mjesto održavanja uh, sve te mise uz naravno pjesmu, uz, uh, uz razne boje, uh, majica, razne transparente župa iz kojih dolazimo. Uh, i uh, uz, taj, uz to zajedništvo smo nekako došli na to središnje na, na, na taj središnji platog gdje se održavala sveta misa uh, evo igrom slučaja uh, zapravo župi koji sam ja bio smješten tijekom tog susreta u župi Galdovo koja je u predgrađu Siska sam pola godina nakon toga bio na svom prvom framaškom susretu područnom ovaj, na duhovnom kapitulu tako da mi je to baš, uh, baš to mjesto ostalo posebno nekako u sjećanju i evo, bio sam i na zadnjem održanju, održanom susretu prije ovoga, u Dubrovniku 2014. To je naravno, putovanje bilo je nešto duže jer je, evo, iz Zagreba smo putovali na krajnji jug Hrvatske. Usput smo, odnosno moja župa usput je posjetila i svetište u Međugorju pa smo tu evo, imali tako jedan, jedan poseban ovaj, doživljaj. Dubrovnih kao grad je naravno poznat kao turističko središte, pa je tu bilo prilike da se posjete ovaj, i stari grad, Stradun i Zidine. Ovaj, opet je tu bilo naravno problema s vremenom, ali ovaj, svi koji su došli su, vjerujem, to ostavili po strani i zapravo uživali u onom, u onom središtu što je bilo zapravo središte našega susreta, a to, to je ta sveta misa. To je posebno, rekao bih, lijepa propovjed biskupa Mateo Uzinića koji je ovaj nas sve nekako ohrabrio, podigao i zapravo nam dao, dao poticaja da nastavimo dalje živjeti, da kao katolici budemo ujedinjeni, da se ne sramimo reći tko smo ni što smo i da zapravo pronosimo dalje, dalje tu svjetlost u svijet. Pa ilo, sjećamo se svi, i ja se sjećam isto i tadašnje njegove najave zapravo ovoga Vukovara, ja. Uh, Reciti nam Paula evo, što ti kakvi su tvoji dojmovi. Pa evo ovaj meni je bukovar zapravo prvi put eh, da zapravo prvi susret katoličke mladeži na koje, ovaj, evo, na koje jesam. i kao što Josip osim rekao evo, prvi put je uvijek poseban. I tako ovaj, nadam se da će to ovaj, da ću ja to stvarno doživjeti na taj način. Uh, Vjerujem, mislim, svaki događaj je poseban na svoj način. Isto tako i isusjed Hrvatske Katoličke mladeži. I uh, kada je bio u Dubrovniku, ja nisam bila u mogućnost ići, ja sam čula jako, jako lijepe povratne informacije i zapravo to mi je bio poticaj da uh, krenem da se odlučimo. Da se odlučim ovaj, da odem u Dubrovnik da. u Vukovar. A tvoja iskustva, Tina? Ja sam do sada bila jedino u Sisku također nisam bila u mogućnosti ići u Dubrovnik i stvarno mi je jako žao zbog toga ali eto Jel'o ovaj Josip je, kaže da je lijepo bilo u Sisku ja? je no. i Sisak je zaista predivan mislim bio je predivan susret normalno bilo je posebno jer to je prvi susret takvog tipa upoznali um, smo i Novi Grad koji vjerovatno da nije bilo tog susreta možda ne bih ni otišla stekla um, upoz... neke prijatelje sam koje sam tamo upoznala u kontaktu sam s tim istim ljudima i danas Um, bilo mi interesantno jer um, naš bivši župnik iz moje župe dobio je premješte u župu u Sisku još dok je Sisak, Sisak bio pod Zagrebačkom nadbiskupijom i kad smo došli bili smo smješteni baš u njegove župi župi Svetokvirina bili smo zapravo u centru svega tamo gdje se sve odvijalo međutim ono što je meni zaista ostalo u jako lijepom sjećanju je um, nedljeljna misa u crkvi gdje ljudi bilo jako puno. I svi smo bili nagožvani i za pričast je svirala pjesma uh, Krisna žalu. Uh -huh. I tijekom te pričasti tijela crkva je orjela. Bila sam naslaljena uz zid. Sam ositila kako se zid, zid vibrira od svih tih glasova. I tada, sam, tada mi to postala jedna od najljepših pjesma. Tek sam tada shvatila ljepotu te pjesme. To je yeah. moje neko sjećanje. I tog zajedništva o kojem je Josip govorio. E, Josipe, kakve su, evo, ti si ne najviše susreta bio. E, da li ostajete u kontaktu? Srećete li se s drugim mladima e, iz, druge, iz drugih dijelova Hrvatske? Ostajete li u kontaktu? Družite li se? E, kakvi su onda dojmovi e, još uvijek negdje boravite po nekim e, obiteljima? Dakle, i to je prilika za susrete, za upoznavanje. Da, to, to je važna stavka svakako ovih susreta, jer župljani matičnih župa, odnosno župa bi u kojoj mm. je domaćin susreta, uh, otvaraju svoje, vrata svojih domova i u, ugošćuju mlade. I uh, moja dosadašnja iskustva su svaki put ono bila, bila odlična. Koliko su zapravo ljudi bili droželjubevi, koliko su, uh, koliko su i mi na neki način kao, kao mladi donijeli jednu radost uh, u, u nje, njihove možda živote koji, koji, eto, kojima je trebala takav, takav jedan poticaj, malo i ohrabrenje, da, evo, da, da vide malo šta znači vjera u, u praksi, šta, kakvi su ljudi koji žive tu vjeru ovaj, i uvijek su naravno ti, ti susreti bili dragi. Ovaj, Poznanstava je, je uvijek isto tako bilo. Ovaj, mi kao Framaši smo možda povezani sa, sa ljudima koji su također Framaši iz nekih drugih krajeva pa su to prilike da se susretnemo i s njima, jer mi imamo određene susrete na nacionalnoj razini kroz svakih nekoliko godina, pa onda uspjevamo se upoznati sa, sa farmašima iz drugih mjesnih bratstava, a naravno da, da su i ovakvi susreti prilika za to. Evo, uglavnom, i ovaj put je, je takva, takva prilika da zaista ljudi rado nas prime, da, da, nam, da nam otvore vrata svojih domova i da, evo, i na taj način zapravo pokažu taj jedan, to je jednosebar je altruizam zapravo da, da, da žele evo bez, bez ikakvog ovaj, bez ikakvih uvjeta zapravo primiti, primiti tolike mlade uh, u svoje domove. Da, to je doista prekrasno vidjeti i onda možemo reći evo ime Nade i za Hrvate kad imaju tako divnu mladešću. Da, evo svi geslo, geslo, budemo ohrabeni, da. Geslovog susreta je baš kris naša Nada. Da. Evo, o, sad ćemo se kratko odm odmoriti uz još jednu himnu, pa ćemo se onda vratiti Vukovaru i evo, vama premašima. smu slavej hvalle gledajući kriste tvoj gnjevi i krič tu gdje je tvoja suza pala gdje molitve grle Oh, my God. Evo nas, poštovani slušatelji, vraćamo se našim framašima kao, evo, dionicima susreta Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru. Evo, Vukovar je zapravo poseban grad za našu domovinu. Pa jeste li već prije bili u Vukovaru i zašto bi ovaj susret Hrvatske katoličke mladeži po, zašto bi bio on po nečemu posebniji, jel? evo. Za sve, za sve to otvoreno pitanje, evo posebno za Paulu, koja je zapravo prvi puta da, zapravo, na ovaj prvi susret. Jel? Da, ovaj, jako se veselim, zato što, mislim, ja jesam bila u Vukovaru prije, ali to je bilo prije e, dosta godina, ono, prije puno, a, tako da, evo, jako se veselim što ću zapravo moći ponovo doživjeti a, tu tu posebnost eh, tog grada. A posebno mislim da eh, evo upravo susret Hrvatske katoličke mladeži je poseban sam po sebi jer eh, sam, sam okružena ne samo ljudima koji dijeli vjeru, nego dijeli jezik, dijeli moju domovinu i mislim da jako je posebno to što je samo, samim time što smo mi tako okupljeni to je jedna poruka nade po sebi. A, evo, kao što je i Josip rekao uh, geslo susreta je krist uh, naša nada i mislim da upravo u Vukovaru ćemo moći sami dobiti jedno ohrabrenje jedan poticaj da bez obzira što uh, nas čeka kakve nedaće, kakve probleme ili bez obzira što će se pred nama ovaj, prostirati uh, da ćemo uvijek imati nadu u našem gospodinu i mislim da je upravo zbog, to, zbog toga je i Vukovar simboličan jer je i on isto evo, prošao jako puno toga, a opet evo, on je nekakav isto simbol made. I kao simbol nekog novog uskrsnuća. Napravo tako. Da. Evo, a, Tina, kakav je program? Možeš li nam kratko predstaviti program, odnosno možeš li također i ti reći što je za tebe Vukovar? Jesi li prije bilo u Vukovaru? Ja sam, bila sam u Vukovaru dva puta do sada i to je zaista potresno mjesto. Prije svega mislim da je potresno jer nije lako doći i vidjeti taj grad u kojem se još uvijek vide žive rane. A, međutim, on je nada i ne, na neki način je baš kao grad uskrsnuća je onda živio i svoju, svoj križni put a na kraju je uskrsno. I baš zato je to neka poruka nade. I baš zato je Vukovar poseban. Sve ovo što su i Paola i Josip rekli stoji. Um, program je zamišljen na sljedeći način. Um, u subotu, to je 29. travnja, uh, dolazimo kod obitelji, odnosno neki su smješteni čak i po školskim dvoranama, što je slušaj sa nama troma. I tamo se upoznamo sa našim domaćinima, sa župama domaćinima, obiteljima, e, od, odmaramo se od puta i potom u 16 sati počinje program po župama i on završava oko 22.30. U nedjelju, 30. travnja, tada se zapravo sve odvija. Ujutro u 9 sati započinje e, molitva na memorijalnom groblju žrtava domovinskog rata u Vukovaru i nakon koje je polazak sa groblja prema dvorcu Eltz u središtu grada gdje će se održati i slavlje. Um, nakon euharistijskog slavlja slijedi i okrepa, a u 14 sati početak programa u gradu. Ono što je ove godine posebno jest to što postoji, nekolik, što postoji dosta raznolik program. Primjerice u središtu grada je nekakav koncert program, odnosno nastupaju grupa RIM. Uh, mladi župe Gunja potom Zvoni Mirkalić i Adriana Baković pa uh, nastupaju i razni učenici uh, potom će biti jedna predstava učitelju gdje stanuješ i eto imamo čak uh, mogućnost obilaska uh, grada autobusima dakle, mogućnost otlaska u Borovo nasilje na Ovčaru i čak i u memorialni centar domovinskog rata. Treća mogućnost je da posjetimo neke od crkvi svetog Filipa i Jakova, gospe Fatimske ili kraljice mučenika ili ostale, obilazak ostalih znamenitosti u gradu, posebno vukovarske bolnice, gradskih muzeja, muzeja vučedolske kulture, vožnja brodom i tako dalje. Uh, da bi cijeli program završio 18 sati početkom završnog koncerta uh, susreta Hrvatske katoličke mladeži na kojem nastupaju Alan Hržica, uh, sestre Ivana Husar-Mlinac i Marija Husar-Rimac, Božja pobjeda i opća opasnost. A prvog svibnja na praznik rada um, posti mogućnost za ostanak dodatavno ostanak budući da je to neradni dan. To ovisi o dogovoru svake župe sa organizatorima. Evo, baš se ljepo poklopilo, jel? Da. Sve i Vukovar je prekrasan grad. Što ti, Josipo, misliš? Evo, u čemu je posebnost od svih ostalih susreta ovaj baš? I što je za tebe, Vukovar? Sjećam se kako je to bilo u Dubrovniku. Jedna nevjerojatna količina veselja kad se pročitalo, jer na kraju euharistijskog slavlja na susretima se pročita domaćin sljedećeg susreta koji je to bila neopisiva radost kad smo svi čuli da je to Vukovar kad su mladi Vukovarske i odnos... koji smo gledali da. na televiziji smo isto da. osjetili tu veliku radost to je bilo radost, nešto baš, nešto baš, baš ovaj, neopisivo ovaj. ja sam bio do sad nekoliko puta u Vukovaru ali naravno kako sam i odrastao tako sam na drugačiji način mogao shvatiti sve ono što se događalo, svaki put je to bilo nešto, nešto drugačije, nešto posebno jer normalno ako si mlađi, ako si dijete a bio sam i, i na izletu u osnovnoj i srednjoj školi ne možeš možda toliko to shvatiti kao možda evo sada u dvadesetima kad, kad, ovaj, kad zapravo iz, na, na jedan drugačiji na jedan emotivni način zapravo čovjek svati šta se sve događalo sa Vukovarom početkom 90. godina i evo posebno mi je nekako u, u, u mislima ostao ovaj s tih pjesme himne koje smo malo prije čuli, ovdje je na srcu očena, ovdje na zrnu očenaša zakucalo srce domovine. Dakle, eh, baš, baš, baš ta je jedna, jedna potreba za, eh, za, za susretom u Vukovaru i mislim da je, da je jako važna i evo naravno hvala svim onima koji su eh, omogućili da se ovaj susret odvija i vjerujem da će, će svi mladi ponuditi tu jednu novu nadu e, za cijeli vukovar koja je, evo, i to se naravno poklopilo, koja je baš u ovom uskrsnom vremenu e, da na taj način posvjedočimo e, da je evo, vukovar jednim novim životom, da, da neke rane naravno postoji, ne mogu se zaboraviti i uvijek ćemo ih se sjetiti posebno u danima kada se sjećamo te žrtve vukovara, ali isto tako da vukovar treba živjeti dalje da Vukovar ima potencijala za razvoj bez obzira na, na sve poteškoće koje se u njemu događaju i da smo evo mi mladi katolici tu da, da zapravo podupremo taj, taj rast grada i njegovu budućnost Pa evo ja ne mogu evo da sama ne komentiram Videći, videći vas ovako, evo, ovako vas mlade i e, razmišljajući uopće o Vukovaru, vi ste bili djeca e, u to vrijeme. Jel? E, međutim, e, a, takvi mladi kao što ste vi sada, u ono vrijeme su zapravo obranili Vukovar, obranili Hrvatsku e, upravo ono što, na, dakle, na toj krunici i na Uh, hrabrosti takvih mladih ljudi kao što ste vi bili evo, mi svi možemo imati ovakvu Hrvatsku pa hoćemo uh, se mi onda odmoriti uz još jednu pjesmu može može Poštovani slušatelji zajedno smo u studiju sa Framašima koji su evo na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru kako smo se pripremali za ovaj susret a reći će nam i Josip i Paula a prije toga bi zamolila Paulu da nam kaže kako ona gleda na ovaj susret sve katoličke mladeži pa evo, mi kao Framaši inače imamo i e, svoje susrete na mjesnoj područnoj i na nacionalnoj razini, a, ali mislim da ono što je posebno, a, ovaj baš susret hrvatske katoličke mladeži je da a, upravo mi u Frami njegujemo određenu duhovnost, odnosno pratimo primjer Svetoga Franje. A e, u Vukovaru ćemo biti, tojest okruženi mladima koji žive različite duhovnosti. I mislim da je to e, jedna prilika da se obogatimo i da vidimo kako drugi e, slijede primjeri kako žive svoju vjeru. I mislim da je to samo po sebi jako poticajno. A I mislim da e, upravo je i tako cijela naša crkva da je upravo u tim nekim razlikama leženjeno bogatstvo. Da A kako si se pripremala za ovaj susret? Pa evo, što se tiče ovaj, priprema, uh, u našoj župi su se uh, odvijest, održali pripremni susreti gdje bi svi mi koji smo uh, ovaj, planirali ići u Vukovar uh, se sastali i održali bi se određene kateheze, pa bi razminili iskustva uh, što se tiče određenih tema um, i eto, što se tiče torbe uh, i stvari vreće za spavanje ja sam inače osoba koja radi sve u zadnju minutu pa tako i e, zovu Znači znači spontano Evo. jednom riječu spontano Josip, znači najvažnije odlučiti se i reći idem i onda sve nekako dođe da, sjećam se kad je obznanjen datum da sam u tog trenutka odlučio da moram ići naravno da sam morao ovo, neke druge obaveze uskladiti prije svega na poslu ali nije mi zapravo bilo bitno u tom trenutku ko još ide jer mladi često znaju Joj, kako mi je društvo, s kim ću biti tamo s kim ću se provoditi, hoće li mi biti dobro ja sam to ostavio po strani odlučio sam čvrsto da idem ako uspijem i Bogu hvala evo, uspio sam se vremensko organizirati da mogu otići a s vremenom se poklopilo i ostalo ovaj, i, drugo, i drugi ljudi koji idu sa mnom ovaj, da idu, evo, pozdravljam ovim putem sve mlade iz moje župe Blažene djevice Marije Andžovske u Sestvetskoj sopnici. Imali smo također nekoliko susreta, kateheza za, za susret u Vukovaru gdje smo se bolje povezali, upoznali. Gdje smo se upoznali naravno i sa samim susretom i sa, sa važnošću susreta baš u Vukovaru kao što smo malo prije govorili. Znači po župama zapravo ide, te. ti ideš sa svojom župom. Tako je, da. Mladi mogu ako žele Ići sa nekom drugom župom Ako ne žele ići naravno sa svojom matičnom iz koje kakvih razloga Ali evo Da zapravo svaka župa Ima mogućnost Organizirati bus ili U kombinaciji s nekom drugom župom Ovisno o broju prijavljenih pa onda Na temelju toga dobiju Župu domaćina U Vukovaru ili u njegovoj okolici tako ćete vi zapravo kao framaši provući u župi zapravo taj duh vaštva ovo što je go rekla Paula. Da, ovaj put uh, su framaši konkretno iz našeg područja prepušteni, ajmo reći sami sebi, da, da se prijavljuju svojim matičnim župama. U nekim prijašnjim susretima smo išli zajedno, ali možda je i o, ovakva sada situacija bolja da na neki način se uh, budemo prisiljeni družiti ajmo to tako reći sa, mla, sa drugim mladima, a ne da se držimo sami sebe jer su ovakvi susreti zapravo i prilika da, da baš to činimo kao što je Paula rekla, jer brojni su putevi do gospodina, a evo mi, mi kao ljudi mladi koji žive franjavaštvo, smo samo jedan, idemo jednim od tih putava, tu su naravno i druge zajednice duhovne koje, koje također žive život koji evo kojim žele nasljedovati Krista, pa je to prilike da, da upoznamo i takve ljude. Što ti kažeš, Tina? Pa, apsolutno se slažem. Evo, kod nas u Samoboru je jedna, rekla bih, lijepa praksa, da na zadnjih nekoliko susreta uh, se cijeli samoborski dekanat, Samobor i okolica, zapravo prijavljuju sa župom Svete Anastazije u Samoboru i svi nekako idemo zajedno. Samobor je dosta malo mjesto i svi se znamo što iz osnovnih škola, što je iz srednje, što ovako iz svakodnevnog života i takvi susreti su prilika da se svi zajedno povežemo i mladi iz župne zajednice i mi iz, mladi iz Frame iz ostalih župov u okolici samobora i to je stvarno jedan lijep način da upoznamo ne samo ljude okolo nego i one ljude koji su tu svaki dan s nama a pored kojih prolazimo i možda ih uzimamo nekad čak i zdravo zagotovo Uh, ovako za fizičko putovanje ono, spontano je on ruksak pa, da. šta imam I, to nosim ja. pa budući da moja sestra mlađa ide sa mnom vjerojatno ćemo uzeti neku veću torbu da ne teglimo i ona i ja ruksak nego da da nam bude lakše ali nj, spontano tri para majci, hlače, tenisice ruksak Nešto za pod zub. Ne zaboraviti kabanicu, jer vrijeme je promijenjivo uvijek. Da, da. Moguće ta. je i to. Da, to kaže re... Josip iz uh -huh. iskustva. Da. da. Ja to. sam tamo dobila kabanicu na Svjetskom danu mladih u Krakovu, pa sam se opskrbila i time. Da. Uzmite kabanicu, ali uzmite i kremu za sunčanje, jer sve je moguće. <laughs> sve je moguće, da. Se u mukovaru, ne. Snijeg, da. sve. <laughs> pa evo, kad si sad spomenula taj Svjetski dan mladih, a, a, reci, a, jer možeš napraviti kakvu usporedbu između ovoj susreta Hrvatske katoličke mladeži i Svjetskog dana mladih? Pa uspored, to je dosta teško usporediti na toj razini jer to su susreti, svi su katolici i sve je to super. Upoznajemo ljude svoje vjere, susrećamo se s drugima. Međutim, ovdje na susretima Hrvatske katoličke mladeži to je nekako... Kao da zbijamo svoje redove. Da, jel? zbijamo svoje redove u Hrvatskoj. Nekako uvijek gledamo, mi se znamo. Ovo na svjetskom danu mladih je više... Iz koje države dolaziš pa razmenimo neke sitne suvenire. Tipa, mi smo znali djelot licitarska srce ili nekakve privjeske sa likom šahovnice ili ne. Povezujemo se s, s, s Na svjetskoj razini, mjeglasi, da, da, to je... To je ta jedna sličnost. Međutim, doživljaj su drugačiji jer su to dva različita susreta koji realno su slični, ali su različiti. Zapravo svaki susret je različit na svoj način. Oni svi su slični, svi imaju cilj da se mi ujedinimo u Kristu, da se zajedno povežemo, ali svaki susret je poseban i priča za sebe. Pa evo, poštovani slušatelji, mi smo nekako pri kraju naše emisije koja je brzo prošla. Ja bi samo vas zamolila evo, sve po redu. E, što biste poručili za kraj onima koji se nisu prijavili za susret? A i za kraj emisije, evo, možemo početi onda od Josipa. Pa evo, vi koji ste, koji ste se propustili prijaviti iz opravdanih razloga, naravno da uvijek postoje neki drugi događaj. Čuo sam da se jedan bračni par Framaša ima vjenčanje idući vikend baš za vrijeme susreta, pa je onda jedan u dio ovu, Framaša. Ne, ne, aha, tu u Zagrebu. Aha. Pa ovo ovaj, jedan dio Framaša neće moći sudjelovati na susretu baš iz tog razloga. A, ali evo, mislim da svi mladi koji slušaju evo, ovu emisiju, da bi trebali razmisliti o tome da, da odu na ovakav susret jer, jer je to prilika da, da se osjećaju ugodno s ljudima koji su naravno njima slični koji žive vjeru, koji se ne boje to reći i sami smo svjesni da je crkva ovih posljednjih godina često znala, zna biti na udaru. Ovo je prilika da mi pokažemo zapravo koliko smo ujedinjeni koliko smo jaki da se susretnemo jedni s drugima i da zapravo Evo, o, o, o, to tu jednu poruku pozitive i evo, vjere u, u bolju budućnost, naravno, uz, uz Krista, uz vjeru. Evo, Paola, ti? Pa evo, ovaj, um, bi svakako reći da uvijek će biti uh, ovakvih susreta i um, da evo, međusobno da se pratimo molitvom sigurno postoje, evo, kao što je Josip rekao uh, razlozi zbog kojih netko ne može ići, evo ja sam isto uh, kada je bio dubrovnik nisam bila u mogućnosti ići, ali mislim da upravo um, u razmjeni iskustava i uh, praćenje jedni drugim molitvom danas to zapravo jača i da će uvijek biti uh, prilika Da, sigurno treba samo odlučiti ja? da. A, Tina? Ja bih htjela poručiti svim onima da koji su se bojali prijaviti se za ovaj susret iz bilo kakvih razloga da za sljedeći susret se ne boje nego da se samo prepuste Kristu i da će vidjeti koliko bilo što može biti plodonosno čim se prepuste Kristu i da se zaista prijave sljedeći puta, na bilo kakav susret ovakvog tipa na bilo kakvu će jer nikad ne znate kako vam se predivne stvari mogu dogoditi i kako kako se na predivni način možete susresti sa kristom. Pa evo, ja vama, evo, pojedinačno i poimence, eh, Josipe, tina i Paula zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji, što ste nas evo, obogatili svojom mladošću i evo, svojom spontanošću i veš, veseljem i spremnošću. Evo, uh, Želim vam Miri dobro i hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Hvala Petru u Ureži, moje ime je Andžel Slunski. i do slušanja za mjesec dana. Hvala što nački svjetski red poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelju